Opinberunar bókin, tuttuast og annar kapli. Og hann sýndi mér móðu lífsvattsins, skæra sem kristall. Hún rann frá hásæti guðs og lambsins eftir miðjú stræti borgarinnar. Beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber tólfsinnum ávöxt. Í hverjum mánuði ber það ávöxt sinn? Blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Engin bölvun mun framar til vera og hásæti guðs og lampsins mun vera í borginni og þjónar hans munu þjóna honum. Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra. Nótt mun ekki framar til vera og þeir þurfa horki lampaljós né sólarljós því að drottin guð skín á þá, og þeir munu ríkja um aldir alta. Og engillin sagði við mig, þessi eru orðin trúu og sönnu. Og drottin Guð sem veitir spámanunum andasinn sendi engilsinn til að sína þjónum sínum það sem verða á innan skams. Sjá, ég kem skjótt. Sætler sá sem varð veitir spátoms orð þessarar bókar. Og ég, Jóhannes, er sá sem heyrði og sá þetta. Er ég hafði heyrt það og séð, fjall ég nýður fyrir fótum engilsin sem síndi mér þetta til að tilbyðja hann. Hann segir við mig, varastu þetta? Ég er samþjóðn þinn og syskina þinna, spámananna og þeirra sem varðveita orð þessarar bókar. Tilbyð þú, Guð. Og hann sagði við mig, Innsikla þú ekki spátóms orð þessarar bókar því að þau er að koma fram. Hin rangláti haldi áfram að fremja ranglæti. Hin saurugi haldi áfram saurlífi sínu og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram heilugu líferðni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Ég er alfa og ómega, hinn fyrsti og hin síðasti, upphafið og endirinn. Sælir eru þeir sem þvo skikkur sínar. Þeir fá aðgangað lífsins tríja og mega ganga um hliðin inn í borginna útteki gista hundarnir og töframennirnir og fryllulífismennir og mandrápararnir og skurðgoðadýrkendurnir og hver sem elskar og iðkar lígi ég Jesús hef sent engil minn til að votta fyrir riður þessa hluti í söfnuðunum ég er rótarkvistur Davíðs stjarnan skínandi morgunstjarnan og andinn og brúðurinn segja Kom þú, og sá sem heyrir segi, kom þú, og sá sem þyrstur er, hann komi. Hver sem vill fær ókeipis lífsins vatn. Ég, Jóhannes, votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spátoms orð þessarar bókar, að leggja nokkur við þau mun guð á hann leggja þær pláur sem um er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spátum þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í lífsins tré og í borginni helgu sem um er rýtað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, Já, ég kem skjótt. Amen. Kom þú, drottin Jésús. Náðin drottins Jésú, Sí e með öllum.